Dă face să-și vorbele Ce este, mamă, dragă patria Că ne moară învățătoarele Mămica lasă jos s-acoșan în drum Ar vrea să plângă și să râdă, ar vrea Copile, sincer, nu știu ce să-ți spun Atâta știu ce s ales din ea E locul unde de 60 de ani Își bagă brutul printre noi Și doar pentru un pumnișor de bani porumbul nu mai este păpușoi Luceafărul se întoarce în mormânt Că două vorbe nu mai pot să schimbi Pe acest picior de plai pe acest pământ Româna se vorbește în două limbi Patria Patria Ce este Mamă dragă Patria Ce poate Să îți spună Mama ta? Ca să înțelegi Ce unde ca să fii docent Lucrarea ți-o joi Să fii patron de club e suficient Să ai în Dobrogea un cârt de oi În pușcărie domn de vrei să fii Să ai celulă de miliardar Îți treci toată averea la copii Și în sibiu îți treci că ai fost primar în loc să scoți cărbuntea, apuci și bați Și lași orfani o droaie de copii și în loc ca să dai țării kilovat Dai țării un volum de poezii Ne luăm o statici singuri noi pe noi cu un circ de zero lei și zero bani Cum e posibil, veți afla doar voi Peste aproximativ cincizeci de ani Mamica, mare șef, te roagă mama ta acum ceva. Să nu dai formele de relief. Că asta mai rămas din țara ta. Ba nu, mai e un lucru, am uitat. Mamica ta te roagă puiule, în caz că vei ajunge șef de stat. Să nu dai barză, varză, viezure. Sunt curios ce se va întâmpla Ce mama puștiului răspuns va da Peste jumătate secol și ceva La întrebarea ce e patria Ce mama lui răspunsul ei va fi Ce mama ei de viață vom trăi Ce mama lor de șpecheri de copii mama ei de treabă vor gândi Patria! Patria Patria Bună ziua domnilor și domnilor Sunt Cristian Pocrib Bine v-am regăsit la o nouă ediție A emisiunii Atenție maximă. Atenția maximă de azi Canalizată pe Centrul de Excelență în promovarea creativității românești Baia Mare, porțile Nordului, îi avem ca invitați pe doamna Virginia Paraschiv și pe o mai veche cunoștință noastră, tecucian, oarecum, prin faptul că a profesat aici, la Tecuci, foarte mulți ani, este vorba de doctorul Mihai Gana, Scriitorul Mihai Hagana, bine ați venit la Radio Bine v-am găsit, mulțumim de găstire! Bine v-am găsit! De ce așa? Mai cu pasiune! <laughs> obosiți un pic! Un pic am... obosiți după ce am făcut tur de România, a... din nord în sud și înapoi în nord. Am înțeles că sunteți în drum spre Brăina, Brina. Avem o lansare de carte, um... Cred că e mai puțin important că o lansează editura noastră transiluare. Important este că această lansare a cărții cu nume divin Maria, a unui autor încă necunoscut, Tudor Alexandru Costin, această lansare de carte face parte din proiectul Centrului de Excelență Porțile Nordului. Ați vorbit de Centrul de Excelență Porțile Nordului, un Centru de Excelență în promovarea creativității românești. Centrul pe care, din câte am înțeles, l-ați deschis în acest an. L-am deschis în acest an cu ajutorul prietenilor de la Londra, cu dispeceratul uh, site unui site celebru deja, online, site cultural, ce, cititor de proză. Deci Centrul de Excelență Porțile Nordului sub egida programului Republica Actual de la Centrul de la cititor de proza. Există înaintea noastră un centru de excelență la Itaca, pardon, Dublin. Dublin, pe <coughs> la revista lor Itaca, nu întâmplătorii, Itaca tot visează întoarcerea acasă, numai că românii se tot întreabă unde e acasă. Deocamdată e acasă acolo unde muncește și trăiește și viețuiește fiecare. Doamna Virginia Paraschiv, critic literar, prozator, eiseist. De ce ați deschis acolo, la Baia Mare? Pentru faptul că. Nu a pur și fost simplu, decizia noastră. Nu a fost decizia noastră, e privilegiul nostru. E privilegiul, pentru că, dacă îmi dai voie, urma după deschiderea centrului de excelență de la Dublin, urma să se deschidă centrul de excelență de la Londra și apoi de la Stockholm. Și, dintr-o dată, cei de la Londra au decis să deschidă în România, gândindu-se la noi doi și ne-am trezit că uh, într un telefon, că telefon. suntem, <coughs> suntem numiți coordonatorii acestui centru de excelență și zi zic, domnule, dar ce înseamnă asta? Păi ce o să aveți de toate. Și zic, zi, cum, inclusiv televiziune? Da, aveți și canal TV, aveți video, aveți frecvență avem nu. infrastructura virtuală, echipament complet. Da. Important este Aveți să avem. Și frecvența pentru televiziune Nether? Avem pentru. pe internet. pe, pe internet. internet. Da, da, da. stream ul este abonament alături da. al da, da. stream și frecvențe, frecvență radio avem. Și frecvență radio. Tot pe tot, internet. Tot, tot, tot, pe, tot internet pe internet, internet da. pentru că e un principiu. Principiul de comunicare rapidă. Vorbim între noi, vorbitorii de limba română. E un adevăr deja. Constatat că român nu înseamnă să stai în România. Acolo. Fenomenul de plecare de acasă pentru căutarea unui rost, mm -hmm. și vorbim de cei care se duc și caute un rost, nu, scuzați-mă de Maidanezii care ne fac de rușine, acest fenomen e un fenomen real. E acolo unde au succes, unde sunt adoptați în civilizațiile mm -hmm. către mm -hmm. care se duc. Uh, au un merit formidabil, se realizează profesional, dar își păstreze identitatea națională și prin comportamentul diasporei, uh, ei dau un exemplu nouă celor rămași acasă, uh, care ne-am ne -am însușit un obicei prost să ne lamentăm, să bârfim, să boicotăm, să întoarcem spatele istoriei, de fapt ne întoarcem spatele vieții noastre. Cine face parte la Londra din acest uh, centru de excelență, mai ales că ați vorbit foarte frumos de o parte a diasporii românești, cea care ar trebui să reprezinte această țară. Din păcate, noi în presa din Marea Britanie apărăm cu alt gen de diaspora. Da, asta e pe ei. Este un efort disperat al românilor noștri să construiesc un model de referință ca imagine Culturală și spirituală, în așa fel încât țările de adopții să înțelegă cine suntem cu adevărat. Știți, o tristețe... Bogdan Ota în, a fost întrebat unde a învățat să cânte la pian și a spus la conservator la Iași. Și întrebare, voi în țara voastră aveți conservatori? Avem și piană. Da, să... avem și... Da. Iată, dimensiunea, iată dimensiunea dezastrului imaginii românilor peste hotare. Acolo, la Londra, este un um, personaj um, fascinant în felul său, uh, intelectual, uh, absolvent de istorie. E împământenit la Londra de mai bine de 20 de ani, lucrează acolo, are statut <coughs> deja de naturalizare britanică și ideea lui se cheamă Emanuel Pope. Ideea lui a plecat de la faptul că în România actul de cultură are <coughs> abonament la stat. Și o să prindere nenorocită din vremea comunismului. Nu! Actul de cultură este un act individual, iar inițiativa culturală poate fi inițiativă privată și în momentul în care te emancipezi de sub tutela statului, tot felul organisme de control, financiare, tutelare, ai scăpat și de cenzuri, ești un om liber. De aici a plecat Emanuel și a statuat întâi um, site-ul cititor de proză, care este un site celebru de acum încolo, după aceea, a statuat Centrul de Excelență la Dublin, cum vă spuneam, pentru în, oamenii de, de proiect. Acolo sunt Dorina Șișu și Viorel Proeștean, amândoi prozatori și oameni de cultură. Avem speranțe la Stockholm. Acolo este un jurnalist splendid, Emanuel Stoica, probabil că va dirija, la... va coordona, un dirija, va coordona la La Stockholm Stoc. nu era și Miclăș? Încercăm să-i contactăm pe unii câte une. De, pentru că, în afara frumuseții de imagine și de comunicare rămâne un fapt bine determinat și statuat. Se lucrează în pe voluntariat. Nu se acceptă niciun fel de finanțare de stat sau structuri organizate. Sunt lucruri, participarea fiecăruia. cea mai mare investiție este resursa umană. Și, și cel mai mare dar pe care îl facem unii altora ca români este timpul nostru. Și în acest timp ocupațional comunicăm prin actul de cultură, prin literatură, de mersul civice <coughs> artă, tot, tot ce ține tot de, ce ține de spiritualitate, în Tot ce ține de spiritualitatea românească, în, în concurență cu tradiția, cu specificul nostru național, dar și cu acel <coughs> locus, <coughs> locus comunist de uh, identitate europeană. Sau identitatea a condiției? Domnul Virginia Paraschiv, avem puterea, noi, ca români, să ne impunem pe plan european acum, după 20 de ani în care am fost numiți hoți, violatori, tâlhari? Nu trebuie să ne Mai are intelectualul român puterea prin forța sa să acopere toată această mizerie. Are, dacă nu este nesăbuit, are. Să vă dau nume, nume de, din diaspora, oameni teribili în diaspora, oameni de condiție medie, nu sunt uh, propulsați de, nu știu cine, de filme transfrontaliere. Avem, de exemplu, un prozator Splendid Roca, în Australia, care transmite de acolo mesaje, dar a și construit o comunitate românească foarte inteligentă și foarte interesantă. i o de radio, o revistă culturală. Apoi, avem un, un, un... Îmi vin în minte aleatorul de acum numele. Ștefan Serseniut. A, a muncit din greu în Italia, la Perugia, unde și-a lăsat acum soția. Acum o a trecut peste ocean, ani, în Canada. Are, e acolo cu un statut respectabil, inginer. În timpul liber scrie ce povestește el. Avatarul românilor în diasporă. Și aflăm ce se întâmplă cu câte un român de-al nostru, ca personaj literar, Ban Perugia, ban Maroc, ban Canada, ban la autostope la New York și așa mai departe. Oamenii cu dezinvoltură, dar și cu statut social și profesional, reușesc să îi impună. Ei sunt foarte respectați. Povestea, una sunt tabloidele occidentale și una este regimul prietenilor noștri din Occident, care sunt adoptați. Dovadă că la Dublin, când au avut bătut o emisiune online și ei pe Ustream, a fost una din cele mai urmărite emisiuni TV de pe internet, de către cine? De către Dubliners. Chiar dacă nu știau o babă românește, li s-a părut interesantă imagine. Între imagini vă spun una senzațională. Un tânăr slăbuț, cântă la nai dumnezeiește pe formula lui Zamfir, dar în imagine era această acest contur al unui trupușor. Spun trupușor că e și mignon. Ținea naiu cu mânuța în prin plimba naiul, mâna stângă ridicată în sus, iar jumătate din mâneca de la cămașa, cea scrobită, cămașuța lui albă, a jos. Era cu handicap, fără jumătate de braț. Acel tânăr n-a avut nicio șansă la noi. În Occident dă concertă, este unul din copiii teribili ai naiului, și lumea a fost impresionată de frumusețea glasului lui. Iar Irlanda e foarte sensibilă la muzică arhaică. Deci, să facem după, după aproape, iată, nici n-am simțit că când au trecut aproape 20 de minute. Uh, spuneam mai înainte că o să facem emisiunea de 49, o să o batem în cuie de o oră, fix la ora 14 ieșim din uh, emisiune. Așa că de acum încolo mai avem vreo 35 de minute Dacă excludem și publicitatea de la inerentă unui post comercial Este absolut, să știți, nu trebuie Avem o prejudecată cu publicitatea Nu, eu nu, cu, am alții Dumneavoastră nu, e vorba de opinia publică <laughs> Alții au. Păi, Care ca să trebuie. ne facem cunoscuți peste hotare Și între noi înșine, în fond să ne cunoaștem între noi cum trebuie Trebuie să învățăm marketing deci, noi nu suferim de valori. Este o Românie profundă, inteligentă, deșteaptă, hazlie, nostimă, vrednică, orice coordonată de valoare vreți. Ce nu știm? Nu știm să ne facem tam cu publicitar. Ne jenăm să spunem sus și tare, noi suntem mândri, inteligenți, frumoși. De asta și se numește centru de Excelență. Cine e acolo înseamnă că are premiul de Excelență. Este ceva și cineva. Interesant, mă uitam pe și m-a impresionat uh, această introducere pe care ați făcut-o și chiar vă, vă să-mi să permiteți să o citesc. Ce ne propunem, cui ne adresăm, cine suntem? Suntem intelectuali, artiști, români, ai planetei. Voința noastră este aceea de a fi printre primii care înfruntă în mod deschis Resemnarea sinucigașă a oamenilor de cultură și civilizație cu privire la statutul lor profesional, social și cultural. Intenția noastră este de a descoperi și de a promova valorile autentice din România profundă. Nu cerem voie ca să existăm, să ne afirmăm și să ne facem cunoscute creația și spiritualitatea. Voi, cei care veți trece prin porțiile Nordului, lăsați în urmă adversitatea și indiferența. Iată două racile la noi, la români. Adversitatea și indiferența. Dacă nu există adversitate, atunci te lovești de indiferență. Ce se întâmplă? Eu, Virginia, parăt, și o șansă fabuleză să-s partener de echipă, nu numai matrimonial, cu doctorul Mihai Gane, care a dovedit ah. în, în cariera și în existența sa o voință exemplară. Se vede că este Maramureșan. Când începe un lucru, îl duce până la capăt. Așa a făcut și medicină și chirurgie. Așa și-a scris și cărțile prin care și-a creat eco în străinătate. De-al fără... Vorba fat... de cărțile, șarpele alb, Da? Loli, Prima. Loli. Loli, refugiatul, batalionul de pedeapsă, odele Maramureșului. Domnule Mihai Gana, tot anticomunist. Da, <coughs> se pare că asta <laughs> e crucea mea și de multe ori când sunt întrebat uh, ce vârsta am, zic că, Dumne, trebuie să calculez din 1300 și ceva, zic, până acum, câteva reîncarnări, câte le-am avut, zic, și toate samurai cu sabia în mână și <coughs> am să mor samurai, se pare că ăsta, ăsta e destinul meu. Deși mi-aș fi dorit să am și eu un destin mai dulce, mai, mai blând. Dar cred că dacă ar fi să-mi dea Dumnezeu din nou viața, aș lua-o de la capăt, tot așa mi-aș dori eu. Așa cum am avut-o până acum, cu bucuriile și necazurile, cu eșecurile și triumfurile mele. Deci, Așa s-a brodit. Sigur că și acum lucrez la o carte care tot în această manieră este, Tăcerea umbrelor, și după aceea văd ce o să mai, mai fac. Dar comunismul m-a supărat foarte mult prin faptul că la noi a avut una, o formă de manifestare specială, cum îl numesc eu, comunismul cenușiu. Culoarea cenușiei este un amestec de culori. Dacă le iei pe toate pe o paletă și încep să le <coughs> amestec, ia să așa, o, o măzgăleală cenușie. Dar noi, un comunismul rusesc, roșu, galben, chinez, știu eu, portocaliu, cubanez, toate culorile astea amestecate, și dă un cenușiu un cenușiu de, de rahat, cum zic eu, mm. care ne caracterizează. Rahat în sens. Da. Da. Da. da. da. În sens că și în fond este. Cineau. Da. Așa, da. da, în sensul, mă refer culinar, știi, da, da. adică aspectul ăla de cenușiu, da, da. de reșlam, este și da. Bine, apropo de cenzură, problema este că, că aceste particularități, știu eu, sunt nocive pentru toată lumea. Totdeauna am spus că suntem periculești pentru întreaga planetă. Oriunde, oriunde mergem, ducem cu noi... Virusul ăsta e un virus. Unean am cineva m-a citat, am declarat odată la un post de televiziune: Comunismul este la, al nostru, ce nu știu, este mai periculos decât SIDA și hepatita. Să știe că acești doi virus au, au o particularitate teribilă pe această planetă, își transmit informația genetică uh, altfel decât restul viețitoarilor. Și apoi și o transformă cu ajutorul unei enzime în ADN-ul uh, mesager al gazdei. Și strică toată, toată arhitectura asta genetică, genetică și gestea genetică și tot ce ține de, de lucrul ăsta. Mai vedea un fost șef de stat comunismul ca având și față umană. Oricât ar menea. Îi mai dau numele, Nu da, da, da, știți. Da. Da. Îl știe Așa. toată lumea. Da. Ce vreau nu. să vă spun. Scritura lui Mihai Gana să știți că a tras atenția și respectul și cota de respect în afara țării. Duc și către români și către alții decât români. Foarte interesant, cum se degajează oamenii de presiunea mizeriei noastre interne transplantați pe pământuri civilizate și performanță profesional românii noștri, semenii noștri, frații noștri încep să citească și să selecteze cu lor, nu cu mintea dirijată de mass media mm. oficializată a uniunea scriitorilor, uniunea artiștilor, uniunea muzicienilor și așa mai departe. Mi se par foarte anoste în ultimul timp. Însă și inodore, ei se acum mai mult de, de indemnizații de pensii, exact. mai mult de ajutoare. Sunt mai mult un sindicat al, da. al celor epuizați adevăratele voci ale României profunde și-au luat libertate să nu mai ceară voie. Am dat exemplu al lui Boblanot. Avem aici, e greu să crezi că lângă tine, omul de lângă tine este un om reprezentativ pentru națiunea sa. Da, da Mihai Ganea care este reprezentativ. Povestea cu Centrul de excelență este un dar care i s-a făcut din Occident de către... Confrații noștri români care participă și la finanțare ca să îi întărească autoritatea, credibilitatea și mai ales puterea de acțiune al doctorului Gana. Doctorul Gana nu e scriitor de, de, de, de cameră, de, de clopo de sticlă. El este om de acțiune. Păi vă spun câtă lume frumoasă adună în jurul său. A se uita prietenii și ascultătorii noștri la Centrul de Excelență să vadă ce pivotează în jurul persoanei fizice a doctorului Ioană, să-l dea cu audiență, să vede lume frumoasă, lume interesantă din toate sectoarele spirituale. Asta înseamnă Maramureș, acolo Maramureș, un om vrednic, este un om respectat. Și atunci cei de la Londra au gândit așa. Cazul Gana, cazul scriitorului Ghana, exponențial caz pentru român, este sol în al nostru. Nu trebuie să ne fie jenă. N-am spus-o numai eu, neapărat. Am acum patru ani. Acum se spune pe bandă rulantă în afara țării noastre. Se spune pe bandă rulantă. Deci, cazul Ghana, exponențial, combinat cu vrednicia Nordului Amara Mureșului au făcut, au creat o oportunitate ca România, într-adevăr, centrul de creativitate a spiritualității, să fie în Baia Mare, nu în altă parte. Putea să fie și aici în Tecuci, dar trebuie resurse umane. Nu cu... mai trebuiau niște moroșeni pe aici. Și... <laughs> păi singurul <laughs> pe care l-au avut cu cuciu singurul moroșan pe care l-a avut. Autentic, da. Autentic, așa, singurul de ispravă, moroșan, deci cu toate calitățile ispravă, vrednicie inițiativă. cu așa ce și... așa pe jumătate mai sunt. cu Berții, de exemplu. L-am cunoscut <laughs> și vrem de cuberții. Așa, singurul pe care l-au cunoscut a fost doctorul Galea și nu prea l-au, nu, nu l-au așa <coughs> să rămână, să se împământănească. Iată că el s-a întors în Maramureșul său și mai o chestie, spuneam de doctorul Gania, om de acțiune, știți cu ce ne ocupăm noi mai nou? Cerem de la CNSS dosarele de rețea, de rețea ale celor care blochează la nivel de decizie instituțională a statului român, blochează instituția, inițiativa culturală, blochează schiitorii, dirigează premiile, aranjează găștile în continuare până și în materie de patrimoniu suntem blocați. E un scandal monstru acum la noi în Maramureș. Cu săpânță. Cu săpânță, Se fură crucile, se face contrabandă cu crucile. Păi din lucrul acesta noi nu lăsăm lucrurile așa. Cerem imperios autorităților să se, să se să implice. Acolo este caz penal. Furt de patrimoniu. Bisericile de lemn din Maramureș. Crucile de lemn. Toate, toate minunile care sunt ale României profunde, în cap, icoanele, în, icoanele le... de lemn, icoanele străvechi, în cap, pe mâna unor derbei de eu, spun cu toată răspunderea, investiți cu calitatea de demnitate a statului român. Dar să se ducă derbei aceștia înapoi în lumea noastră de unde vin, fără profesie, fără identitate, doar cu carieră de șmec, șmenar politic, și să-i lase pe cei. Adevărul să se manifeste. Publicitate și reveni ascultă radio de cuci. ascultă Zele soarelui strânse în floarea soarelui, le regăsește în uleiul Ultec, făcut cu dragoste, pasiune și profesionalism. Uleiul Ultec păstrează tradiția artei culinare tecucene. Alege uleiul Ultec. Îl găsești și în magazinul de la Piața Centrală, de pe strada Traian, numărul 26. Să-ți faci verificarea sau revizia la instalația de gaz natural? Vrei autorizare reînchiri la centrala termică? Thunder! Societatea comercială, Dramon oferă servicii de cea mai înaltă calitate în domeniul proiectării, execuției, verificării și reviziei la instalațiile de gaz naturale. Dramon, servicii de înaltă performanță și în domeniul instalațiilor sanitare, termice și climatizare. Dramon, îți oferă acum servicii și cum plata arate. Dramon, cea mai tare firmă tecuceană autorizată de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei. Dramon, strada 1 decembrie 1918, numărul 120 Vis-a-vis -vis de fabrica de conserve. În relații la telefon 0730070331. Dramon, îți ținem vara de frig și iarna de cald Veche locație, nouă distracție. Complexul Coral te așteaptă acum într-o nouă formulă. Motel 3 stele cu spații generoase de cazare după cele mai înalte standarde și două restaurante. Un restaurant la card cu meniu românesc și internațional deschis zilnic între orele 8 și 24, situat chiar la parterul motelului și al doilea restaurant cu o capacitate de 200 de locuri pentru toate evenimentele deosebite și desigur festive din viața ta. Pentru rezervări, sunați la 0744 622 420. Complexul coral din Tecuci, distracție nelimitată, în stoc disponibil permanent. Cum îți cad bani din cer, direct în portofel? Rocriac. Transfer rapid de bani prin Western Union. Rocri, puteți conta pe noi! Ascultă Radio Ascultă Asculți, radio Asculți radio. inima orașului. Am revenit în direct în cadrul emisiunii Atenție Maximă, dialogând cu doamna Virginia Paraschiv și... Domnul Mihai Ghana, oaspeții noștri de astăzi la Radio Tecuci, oaspeți dragi reprezentanței Centrului de Excelență în promovarea creativității românești, Baia Mare, Porțile Nordului. Am. Iată că mai sunt și probleme. Așa se mai repara la noi, la în români. De ce puteți conta pe noi? Aveți iar pe site și vă rog să-mi permite să citesc pentru că suntem un grup de entuziaști altrui, neafiliați politic sau economic pentru că de patru ani desfășurăm cu succes activități de promovare a creativității românești în țară și peste hotare pentru că toată activitatea programelor noastre se bazează pe voluntariat 100% pentru că proiectul cititor de proză Republica Artelor care guvernează și programul de față asigură garanția absolută transparențe transparenței și nu are motive să se conformeze unor interese de grup. Pentru că nu cerem nimic celor promovați, proiectul fiind 100% n profit. Pentru că la baza tuturor încercărilor echipei noastre stă omul firesc și efortul curat în spirit. Vreau să-mi spuneți că n-a existat nicio tendință a facte de decizie la nivel politic, economic, în a, -a atrage în... Ba da, sunt tehnici de seducție la care foarte puțină lume rezistă dar uh, ei uh, sunt avizați cu doctorul mm. Ganea Adică, haideți că vă schif... dăm un sediu frumos uh... Uh, Da, avem sediu, Slavădură avem, avem, avem Cea sediu. mai frumoasă bibliotecă din Europa Avem sediu, deci uh, directorul bibliotecii județene Petre Dulful Celebru Teodor Ardeleanu care cândva a fost al treilea om în stat a spus foarte românește, mă, voi sunteți doi nebuni mai mari decât mine, faceți ce-o știi Maramureș, folosiți biblioteca, că eu nu vă pun frână, vă uși, stabilă, și nu ne pune frână, ordonat, inteligent, ne creăm evenimentele, le mediatizăm, le transferăm, și ne vedem de viața. Avem la dispoziție toată infrastructura, toată fi, bibliotecii, sări, da, de spectacoli, să ei. Am făcut parteneriat da. cu biblioteca mai nou. Am semnat parteneriatul cu direcția de județeană de conservare și promovare a patrimoniului tradițional. Deci lucrăm extrem de serios la modul parteneri. Ba mai mult, chiar în sala prefectului, în holul prefecturii se desfășoară vernisaje ale artiștilor plastici și la recitaluri care nu... de muzică și recitaluri de-ale de de noastre. Uh, vin consilieri, uh, funcționarii, funcționari, dau binețe, mulțumesc și primesc observațiile și cererile noastre cu vorcetare în fața presei Scurt, acolo sunt consumatori de artă, nu sunt șefii noștri. Și știu asta. Și le spunem. Și nu se supără. Avem și noi, infrastructura noastră. De exemplu, uh, uh, ne-am băgat sume considerabile în, în uh, echipamente, audio, video, Sigur. instrumente muzicale. în sunt noastre. Ale sunt noastre. Ale, deci nu da datorului. Al... În microfon, vă mă rog. Da, nu și al fără schif. Nu, sunt ale <coughs> noastre. Uh, există tehnici de seducție și bine ați făcut că ne-ați întrebat de la nivel înalt inclusiv de la nivel guvernamental și parlamentar. Să știți că noi nu suntem nici primitivi, nu suntem sălbatici și nu întoarcem spatele. În primul rând, toate aceste lucruri trebuie să se producă în spațiu public, ori la TV, ori într-o sală cu audiență în fața mass media. Domniile lor să-și exprime dorințele și noi așiși de De exemplu, vă dau un exemplu concret. A fost ministrul culturii la noi în Baia Mare. Urma să se întâlnească la oaltă cu noi. Și-au băgat coada uh, alaiul de lingușitor și n-am avut contact direct cu ministrul culturii. Să nu credeți că am stat să pierdem timpul bălăcărind uh, o întâlnire ratată. Nu. I-am trimis pe e-mail, și de acum, că va fi informat, i-am trimis în direct pe e-mail o propunere de-a noastră și o ofertă de lucru privind organizarea uh, unui depozit se cheamă Tezaurul Orar al Limbii Române. S văzut, Ați văzut, da? da? Ei bine, am trimis către minister această poveste, dar să știți că nu mai așteptăm răspunsul ministrului. Deja în România, în enclavele, în enclavele cu grai românesc, prietenii noștri voluntari lucrează deja. Se fac înregistrări, deocamdată o să le depozităm pe internet și de acolo vor pleca probabil în capsula timpului. Asta Pentru... e marele nostru avantaj. Marele nostru avantaj. Că să avem ne acces. electronic repede. Da. Am a... mai lansat și eu în Basarabia de astă dată o inițiativă care am... Și într-adevăr, din păcate, prea puțini român cu suflet mare la București, mai puțin în orice caz decât la Chișinău. Nu mai vorbesc de Maramure și întotdeauna am spus că românii din Basarabia și românii din Maramur și întotdeauna vor fi cumva legați prin, prin cordon umbilical, sunt cele două mari regiuni românești care au avut de suferit. Unii dinspre vest, alții dinspre est. Ha, au avut de suferit, dar nu s-au lăsat în Dar nu -au lăsat în și -au Mulți români păstrat, au suferit, dar au Și au păstrat nu se, limba nu se... și tradițiile. Da, da. Iată că pe la sud, încolo, s-au mai pierdut. Acum o noutate, Știi că un lucru nu, nu... Ai, ai omis, probabil, să spui vom avea și o revistă print. Eu am spus-o după ce am N -n făcut miști. Nu, nu am omis-o eu dumneavoastră. Nu, nu, viginea omis-o. <laughs> Deci eu am observat că la noi foarte greu internetul prinde, prinde foarte greu și... E, e, Lumea încă mai visează, vistează prin miroasa cerneală. Să o să miroase și revista pierne. Porțile Nordului, revista de cultură și civilizație pe care am proiectat-o, și finanțare, tot cu finanțare da, privată. De aceea am primit da, okay un okay de proiect să ne... Porțile Nord, dar da. până atunci invităm pe Tecucen, că ei sunt acum audiența noastră, să viziteze site-ul și să-și facă oferta. Acceptăm și primim și așteptăm. Lucrări de doctorat, lucrări de masterat din orice domeniu, inclusiv cel tehnic. Asta înseamnă creativitate românească. Uh, literatură, sigur, asta este axiomatic, dar noi nu ne oprim la literatură. Voci frumoase, voci, instrument, uh, artă, plastică. artă plastică, orice, orice cred creatorii din zonă că este performant, se poate auzi, vizualiza sau citi pe porțile Nordului. Să ne contacteze și au, noi promovăm. Da. Pro Pod de promovare a tradițiilor românești, mi-ați uh, arătat uh, pe site-ul o înregistrare. Vom încerca să o difuzăm, să vedem și calitatea registrării cu Șerba Voichița. O cine este, cine da. este Șerba Voichița? Vă, Vă rugăm să ne spuneți Eu și cu Vegina circulăm foarte mult. Și acum am aterizat după după, după Vorbește mie... în graiul tău de Maramureș e, e Cu eu... ce nu te cunosc sub da. aspectul ăsta Vorbește da. natural da. Ca da. Adică noi, noi umblăm foarte mult așa, așa cum a venit După mie ceva de kilometri așa, De la Brăila, la lansarea de carte Vom pleca la Timișoara, altă carte O lansăm așa. Și în drumurile noastre Prin Maramureșul Istoric așa. Și câteodată eu zic și isteric Că nu se supără nimeni ca acolo se întâmplă niște chestii foarte haioase în ultima vreme, una dintre ele e Văichița. Da, deci Văichița este o fată, o asistentă medicală la spitalul din Sighet, o fată care a trecut de vârsta adolescenței, a trecut chiar de 30 de ani. Așa, cronologic, în schimb, foarte frumoasă, înaltă, frumoasă, o marmureșancă faină. Și ea cântă cu noduri. Ce înseamnă cu noduri? Este un cânte special și pe care ea vrea să-l promoveze, l-a auzit la bunicii ei, bunicii la străbunici, vrea să-l promoveze și ceea ce ne-a plăcut la ea, zice, eu nu cânt pentru bani, fantastic! O cheamă, o cheamă să o plătească Să cânte bă, la diferite festivaluri A fost la Falticeni. Ea e naivă așa și, și dulcică Zice, nu, nu, nu eu nu cânt pentru bani Eu nu vreau bani Dacă mă aduce-o pe Voichița Antecuci da, da, Cred că s umple străzile cu audiență da. Cu o condiție Să înțeleagă cei din sud Că dinspre nordul țării Din adâncurile abisale Ale etnosului românesc vin alte incantații decât cele cu care suntem noi obișnuiți. Haideți da. să o ascultăm. să ascultăm. Haideți să ascultăm pe Șerba voichița din Maramureșul Istoric. E, da! E Am ascultat-o pe Șerba Voichița e și spuneți că femeia asta nu are studii muzicale? Nu. Nu, este o Nici fată nu? care acum încearcă să ia lecții de canto, cosește fântul. Fân fân ca Ca să-și plătească lecțiile de canto și să-și facă cd merge, își Asta cosește. e România noastră. Da. Asta e România profundă. Da. Asta e România da. profundă. Și vă mai spun ceva, Voichița Șerba este un exemplar etno, da? Dar avem o soprană minunată în Vaia Mare, Bodea Cristina. Se cheamă, spun cu toate, vă să repet, să fie căutată. Bodea Cristina, care înainte de a pleca în Statele Unite pentru pro programele ei, a fost abordată de noi, de Centrul de Excelență, cu prilejul Zilei Limbii Române. Și atât am rugat-o. Cristina, ne dai vocea ta pentru ei la centru? Ne-am dat-o. Acum, mai mult, avem libertatea. Tot ce este înregistrare pe soprana Bodea Cristina, absolut totul va intra și pe centrul de excelență. Iată ce înseamnă mărinimia. Iată ce nu non însă non-trufia drepturilor de autor. Cântăreții noștri adevărati știu, vocea trebuie să se audă. În rest e comerț. Iar românii de peste hotare au nevoie să audă lucrurile astea din România. Și Bodea Cristina cântă pe 1 decembrie, în frigul Mara Mureșului, la o altă cu fanfara municipului Baia Mare și am întrebat-o E drept să cânți tu cu fanfara în frig?" Ce, da, îmi antrenez vocea." Iată o, o doamnă a, a muzicii uh, culte care nu se teme că își va frânge clasul datorită câtorva grade. Ei, acum să nu creadă... Cristi Pohrip și ascultătorii lui că fanfara din Baia Mare e o fanfară care. Rivalizează cu orice orchestră simfonică din Europa. Deci este o... E vorba de fanfara Millennium? Exact, da. fanfara da. Millennium. Exact. Haideți să o ascultăm. Boda Cristina, Cristina Bodea și fanfara Millennium într-un spectacol intitulat Iarna Băimărană. Ascultați acum fanfara Milenium bandă din Baia Mare. În câteva momente încercăm să reușim să încărcăm înregistrarea pentru, o asculta și, pentru a o asculta și pe soprana Cristina Boda la care facea referire cu ateta drag doamna Virginia Paraschiv și domnul Mihai Gana. Cristina Bodea, într-o interpretare deosebită, uh, alături de Fanfara Millennium Band, Ave Maria a interpretat atunci, da? Uh -huh. E stabilită în Statele Unite? Nu, Bum. e în Baia Mare și predă la Liceul de, de Arte. A preda la Liceul de Arte, Da, pentru Baia Mare are avea viață culturală, nu glumă. E foarte bine, iată că ați deschis porțile Nordului, de unde până unde de la Nord la Sud-Est? A -a. <laughs> A -a. Mie mi-a venit ideea parcă, ne da. cam batem noi pentru paternitatea oh. termenului. De porțile Nordului ne gândim la simbolul Maramureșului, Simbolul Maramureșului este poarta. Tot ce ține de ea Și prin porțile nordului trece mesageria culturală Iată că o avem, am găsit-o cu și Zurgălăi Alături de... Cu Da, din păcate calitatea înregistrării Mai lasă să băit Înregistrarea din liber Da, înregistrarea din aer liber Ascultăm acum cu dați like, O viață culturală deosebită. aristocrația uh, a... spiritului, cum nu vă imaginați, a fost doamna băimărană. S-au adus concerte de muzică sinfonică. Mii de oameni au stat liniștiți pe scaune la spectacol în aer liber la concert sinfonic în Baia Mare. Asta e Baia Mare. Asta e Nordul. Da. România profundă, așa cum uh, precizam și am precizat de câteva ori în, uh, pe parcursul acestei emisiuni, <coughs> Nu încerc scuze. Nord, de la început să-mi capătul ăsta de vorbă. De, unde de la nord la sud est a spus că ideea v-a aparținut? Păi a fost plecarea fizică. A atrage des... de fapt întreaga țară spre Baia Mare. Întreaga Marea. țară spre, spre Maramureș, spre Baia Mare, pentru că vizitatorii site-ului ori să vadă elemente de spiritualitate românească de pe tot cuprinsul prisuri românești din afara țării. Vă dau un exemplu. Avem o lingvistă teribilă. Elena Trifan din Ploiești. teze și lucrări științifice despre evoluția limbii române contemporane. Este lingvista care introduce în uzul cercetării științifice argoul, englezismele nou venite, post adică nu se umblă cu prejudecăți. Limba română e o limbă vie, folosim termeni convențional și neconvențional, omul de știință trebuie să se țină după noi și a trimis studii m am mirat faptul că nu sunteți afiliați. Nu e vorba de o afiliere la grupuri economice, de politice, nici nu intră în uh, discuție, nu face obiectul. Uh, Știu la ce te referi. Ideilor noastre. Dar avem foarte multe întreprinderi românești care ar trebui promovate, ale căror produse ar trebui promovate în exterior. Ați pus accentul pe creativitate. De exemplu, chiar acum câțiva foști diplomația români au luat decizia de a se uni în, într-un centru din acesta care să promoveze uh, produsele românești autentice uh, în, în afara țării. Cine e eu? Mar... Deci, tot pe, bază, prima. tot pe bază to de. tot pe nu îi sprijină nimeni, să, sprijină. să știți. Exact. Deci, dacă ar sponsoriza și un fenomen cultural agreat și promovat de noi, deci un vârf de lance, un, un um, vector, un vector sensibil atunci trec și produsele și noi nicioruși în o sponsorizare a unei călătorii culturale a unei dintre minunile pe care le avem e tocmai asta România. pe lângă promovarea în produselor românești iată că sunt oameni care fac România să se miște și să o facă și care încearcă să o facă în aceste momente grele de criză economică mondială să o facă mult mai cunoscută decât era mult mai, Dar mult mai cunoscută cu adevăratele și ei valori și, nu, și, și, și respectată, respectată, în primul rând. Pentru că aici a fost, poate, și forța lui Mihai Gana. Nu pot să ignor cine totuși, stâlpul de referință al întregii povești. Tot lucru gravitează în jurul lui Mihai Gana, care și-a construit o audiență în afara țării și-a construit un statut de respect deosebit și atunci s-au virat uh, ideea aceasta de infrastructură electronică are grup de sprijin, are lobby și el la rândul lui îi adună pe, îi adună pe cei frumoși. Eu sunt mândru de un lucru. În 1991, eu am făcut și am dat niște examene și am făcut editura Transilvania. La ora actuală, editura Transilvania editează revista Diasporei. Deci, exact. foarte puțină lume știe că revista Diasporei se, se editează la Baia Mare, se tipărește în România și apoi se expediază la Dublin. Iar redacția de critică literară mă împărține. Ea aparține Vigine Parastriez. Deci, iată investiție de încredere din afara țării către interiorul țării. Sunt foarte multe persoane de contact serioasă în România profundă. este să ne vedem, să ne găsim și să avem încredere în noi. Întotdeauna le au fost în minoritate. Asta trebuie să înțeleagă românii. Nu trebuie să ne speriem de zgomotul hoardelor deslănțuite, nici de zgomotul prostului gust, prostul sub gust are zgomot, furtul face zgomot și pagubă mare. Elitele au existat dintotdeauna pe fața pământului și au dus lumea înainte. Îmi cu aceste frumoase cuvinte ale doamnei Paraschiv. Mulțumim mult, doamna domnul doctor Mihai Gana, mulțumim mult pentru că de data asta n-ați mai scăpat. Nu v-am mai lăsat să scapați data trecută, tot așa a fugit pe drumuri mai lungi, dar de data asta vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră și ați fost alături de noi aici la Tecuci. Invităm la lectură batalionul de pedaps online. Da. vă mulțumim. Dragilor, rămâneți alături de noi, este ora 13 și 58 de minute, după știrile Tecuci, de la ora 14 intră în grilă emisiunea Folclor. FM. Cu mine vă auziti la ora 17. Doamna șta!